Karibu katika sehemu ya pili, ya riwaya hii ituwa Yoninge. Ni riwaya iliotungwa na mtunzi mahiri hapa nchini Tanzania, wana Joji Aya ni Mosenya. Anaipatikana kupitia simu namba zifuatazo. Zifuri sita tano tano, sabina mbili, sabina tatu, Msimuliaji katika riwaya hii, ninaitwa naitua Hilali Alexander Ruhundwa, Naweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo: 0713338355. Sehemu ya kwanza iliishia ambapo tuliona kesi akiwa ameingia chumbani kwa wazazi wake na kushitushwa na kitu alichokiona na kukifananisha na filamu. Je, ni kitu gani hicho? Na kipi kiliendelea? Sasa tuwemo katika sehemu hii ya pili. Nilibaki nikiwa wima huku nikitetemeka vibaya sana. Macho yangu yalikuwa yakitazama mwili wa mama yangu akiwa naogelea katika dimbwi kubwa la damu. Kolaangu ulidikauka nikashindwa kusema neno lolote lile. Nikaanza kurudi nyuma nyuma hatimaye yale mauzauzo yakaenda mbali na macho yangu. Na hapo nikaona ile haikuwa sehemu sitahiki ya kuendelea kukaa. Nikatoka nje huku tumbo likiwa linaniuma sana. Kila mtu niliyemuona na akathubutu kunisemesha, basi bila hiari yangu nilijikuta sijibu kitu chochote kile. Nilizunguka huku na kule huku taswira ikirejea siku iliyopita nilipokuwa dukani. Nilimona baba yangu akinunua kisu na nilipofika nyumbani siku kikuta kisu kile. Ina maana baba alikuwa amepanga kumuua mama kikatili namna ile. Nilijiuliza lakini hakuwe hakuwepo kunipatia jibu. Akili zangu zilikuwa zimepevuka haswa na nilitamka moja kwa moja kuwa nipo matatani ikiwa tu baba yangu hataonekana. Namlenda ndani kuna mwili wa mama yangu ambaye haikuitajika ushahidi wa daktari kudhibitisha kuwa alikuwa amekufa kwa sababu utumba wote ulikuwa nje na jisidamu damu zilizyogandamana pale chini bila shaka aliuawa masaa mengi yaliyopita kuna uwezekano kabisa ule ukimya niliokuwa niliokuwa nausikia usiku uliopita na kuhisi kuwa baba na mama yangu kwa mara ya kwanza walikuwa katika amani na maelewano basi nilikuwa najidanganya mama yangu walikuwa amekufa zamani sana Na nililala na mwili wa mama yangu mle Kufikiria kuwa nililala usiku mzima na maiti mle ndani, damu yango ikasisimuka. Ngoja nikoeleze jambo hapa. Kiukweli wanasema upendo wa mama hauna cha kufananisha, lakini nakiri kwa kinywa changu nikiwa na akili timamu kuwa mama yangu yule huo hakuwa mama wa kunizaa, kwa sababu sikuwahi kuona upendo wake wazi wazi. Hivyo hata tukio hili la mauaji haya nisisimua sio kwa sababu aliyekufa alikuwa mama yangu. La, bali nilisisimka kwa sababu nilikuwa nimelala na maiti. Huku nikiamini kuwa nilikuwa nimelala na wazazi wangu waliokuwa hai. Majira ya saa 4 asubuhi nilipita jirani na nyumba yetu. Hapakuwa na heka heka zozote. Bila shaka utambuzi ulikuwa bado. Nikaona ni jambo jema ikiwa nitajisalimisha tu kwa baruzi wa nyumba 10 ni nimweleze kila kitu jinsi nilivyokiona. Ni ingenewa mimi katika upande salama. Nilipofika nyumbani kwa balozi nikiwa bado nimetawaliwa na hofu kubwa nilimkuta mtoto wake. Akanieleza kuwa baba yake alikuwa amempeleka mama yake hospitalini lakini alikuwa anakaribia kurudi. Nilitamani kumsubiri lakini nikaona si vibaya nikizunguka hapa na pale na kisha nitarejea. Ni hapa ndipo nilipoanza kutawaliwa na kaulizaninge. Ninge, ninge, ninge. Ningejua ninge ningemsubiri hadi atakapofika. Lakini bahati ilikuwa mbaya kwa upande wangu sikuweza kumsubiri. Wakati na zurura hapa na pale nikaingia katika hawa nikaagiza chai na kitumbua kwa kutumia senti kadhaa nilizokuwa nazo mfukoni. Nilikunywa taratibu ili muda uende mbele zaidi, na nikirejea nyumbani kwa barozi nikute amerejea, nimoelezea ililokuwa linanikabili. Baada ya kumaliza kunywa chai, nilitoka nje kuachia nafasi wateja wengine waweze kuketi. Nani hapa nilipo msichana liyakuwa kiutesa moyo wangu. Nilimona rahuma kwa mbali, moyo ukapiga kwa ngufu na nikaanza kukimbia hadi nilipo dada yule. Kama nilivyosema hapo hawa likuwa mwenzangu walikuwa amesoma kunipita. Hivyo alikuwa anazo chembe-chembe za tharau. Liche ya kuwa nilimukimbilia kwa muda mrefu hadi kumfikia kujiali sana. Badala yake alinisalimia kikawaida na kuniangalia kikawaida tu. Jambo hili li sana. Wakati mwingine ukikosa la kuongea ni heri usiongea kabisa neno lolote lile. nilipomaliza kusalimiana na Rahma, nilijikuta na kosa la kuongea, lakini nikiwa natamani kuendelea kuwa karibu na Rahma. Ni hapa nikamweleza kuwa kuna jambo zito sana linanikabili. Rahma, kukukimbili ya kote huku mwenzako ni na jambo na kukueleza. Na nina kueleza kwa sababu we ni mstana ama ni mtu wangu wa karibu sana, ambaye na kuwa unaweza kunishauri vizuri sana. Na ninatamani kuwa mtu wako wa karibu zaidi lakini mwenzangu naona hunitazami kwa jicho ninalo kutazama mimi nilianza kuzungumza huku kiuwazi kabisa nikitambua kuwa nilikuwa namhofia sana binti yule bila shaka ni kutokana na jinsi nilivyoiweka katika daraja la alielimika ongea na kusikiliza Kassim alizungumza kwa sauti iliojaa maringo huku wakinitazama kwa lile jicho lake lililokuwa likinitesa kila siku ni hapo nikajikuta namwaga mchele mahali nilipohisi kuna kuku mmoja. kumbe nilikuwa nakosea sana. Nikamueleza Rahma juu ya tukio lidilotokeara nyumbani kwetu. Simulizi ile ikamfanya Rahma anisogeze kando tukaketi kabisa ili kuzungumza kwa kina. Kitendo cha kuketi na kusikilizana vizema na Rahma kilinifanya nijisikie fahari sana. Na hapo nikaona nimekaribia kabisa kumnasa msichana yule. Nilijeleza kila kitu katika namna ambayo nahisi hata balozi mwenyewe nisingeweza kumweleza kwa mapana kiasi kile. Rahma alinipa pole huko akiniuliza mara mbili mbili ikiwa nilikuwa nina uhakika na nilichokuwa nakisema. Sijui nilishikwa akili kiasi gani na yule binti. Maana kama ile haitoshi nilijikuta nikivuka mipaka na kumweleza kuwa mimi ninahisi kuwa yule hakuwa mama yangu mzazi. Mama yangu yupo mahali fulani na ipo siku tutaonana. Nikamueleza rahma kuwa sikuwa nimeumizwa kabisa na kifo cha mama yule, ambaye alikuwa kimennya saba yangu kila siku, wakati mwingine hadi kumpiga alikuwa na mpiga, hawezi kuwa mama yangu yule Nilikataa. likata. Sikukumbuka kuwa maneno yanayomtoka mtu yana hatari zaidi, kwa sababu neno likitoka halirudi na kila mmoja ataliweka katika tafsiri yanayoijiwa ya yeye mwenyewe. Mimi niliongea tu ilimradi kumrahisha rahma na kumfanya awe mtu wangu wa karibu zaidi. Baada ya pale tukaachana na rahma, Baada ya kuwa ameliruhusu ni msindikize kidogo. Sikumbuki kama kuna kitu chochote alinishauri, kuhusiana na tukio lilebaya kabisa na la kutisha. Alipoondoka niliamua kwamba niende shambani kulima pamoja na rafiki zangu. Kisha baadaye ndipo nitaenda kwa balozi wa nyumba kumi, Mleza kilichotokea Hilo lilikuwa kosa kubwa sana kwani kile kitendo tu cha kwenda shambani huku nyuma mambo yalikuwa mambo. Rafiki yau mmoja alifika mbio mbio pale shambani huku akihema juyuu kwa pamoja toka sita kuendelea na zoezi la kulima Alishusha pumozi zake mara kadhaa huku akiionesha mkono kuelekea huko alipotoka. Kasim Kasim Kasmu kuna tatizo nyumbani kwenu Nyumba mizunguko na maskari unaitwa na maskari. Alineeleza yule kijana huko kionekana kuwa mepagawa sana. Kitendo cha kusikia kuwa ninaitwa naituwa na masikari. Nikaingiwa na ubaridi mkali katika mwili wangu. Niliogopa sana kwa sababu kamwe nilikuwa sijawahi kupele kwa kituo cha polisi. Nika jikuta nafanya jambo la kipuzi sana. nikakimbia bila kujua ni wapi ninapoelekea. Light ningelijua nisinge kimbia. Huu kaba kikuwa msemu tuu lakini nilikuwa nimekimbia tayari. Kukimbia huko nikaonea nimejiingiza katika majanga yanayosababisha leo hii unasikiliza simulizi hii. Naam, ni kitu gani kilimtokea Kasim katika maisha yake? Na ni nani amemmoa ya mama yake na kwa nini? Usikose sehemu ya tatu ili upate kilichoendelea. Jee, ipi hati ya kasimu? Nnamu, huo ndi umuishwe wa sehemu hii ya pili, ya riwaya hii ya kusisimua inayoitwa ninge. Niriwaya iliwa ndikwa na mtunzi mahiri wa hadithi hapa nchini Tanzania, kwa na joji aya ni mosenya, unaiweza kumpata kupitia simu namba zifuatazo, 06557273255. Msimuliaji katika riwaya hii ninaitwa Hilali Alexander Rohundwa unaweza kunipata kupitia simu namba zifuatazo, sifuri s na. Usikose kuendelea kufuatilia riwaya hii ili ufahamu hatima ya kisahiki.